Розділ 2. Шпигун-партизан Мало того, що вона десь тиняється ледь не до самісінького світанку і забила на навчання. Та ще й, мамо, ти тільки уяви собі, ночами під подушкою порно дивиться. Я довго не хотіла казати, але ж вже не вперше. Що з неї росте? Це ж розпусниця. Долинав, мов крізь туман, до полінених вух сестрин остогидлий голос. Флейтистка, остаточно прокинувшись, прожогом підскочила з ліжка. «І це я розпусниця? Та яке твоє собаче діло до того, що я дивлюся, коли сама витворяєш легко уявити що, зважаючи на те, які отримуєш підношення? Так, я маю свій рівень непристойності». Але за пристрасть ніколи не брала ні хабарів, ні нагород. Я тебе зараз за душу. Ти відібрала у мене Івана, закричала Поліна. Якщо точніше, хотіла це зробити, але чомусь її вуст не злетіло ані звуку. Ага, тобі навіть сказати нічого на своє виправдання, підсумувала Анжела, різко відштовхнувши сестру. Мати зміряла суворим поглядом обох дочок. Вони були близнючками, але при цьому і характерами, і зовні дуже відрізнялися. Ще з раннього дитинства у дівчат повелося, що якщо Анджелі зав'язували хвостик, то Поля плакала, вимагаючи зробити їй яку завгодно зачіску, тільки не таку саму, як у сестри. І навпаки. І з часом Анжела висвітлила волосся і перефарбувалася в блондинку – Поліна ж так і лишилася брюнеткою. Королева краси стриглася завжди, як того вимагала мода. Простачка ніколи не змінювала свою довжелезну шевелюру, то заплітаючи її у дві коси, то беручи у хвіст, з тих пір, як його перестала носити сестра. З роками відмінностей ставало дедалі більше – Анжела постійно фарбувалася так, що її справжнє обличчя можна було тепер побачити лише поглянувши на полю. Вона вкачала собі якесь лайно в губи, груди та сідниці, від чого її можна було б назвати гарною лише зі збоченої точки зору. Дивно, як їх батьки досі не зацікавились, звідки ля їх дитина весь час бере на все це кошти. Поліна здогадувалась, що сестра якимось чином дурить своїх хлопців, виманюючи вони гроші та подарунки. Але як саме, їй знати не хотілося. Особливо зараз, коли злість та образа захопили все її єство. Дівчина вже почала всерйоз панікувати щодо свого голосу. «Що сталося? Чому вона кричить, а ніхто не чує?» «І сама себе також!» «Це сон?» «Анжело», – стомлено мовила мати, – «ти вже доросла, а так по-дурному поводишся», – кажучи подібні речі мені. «Я тобі вже не вперше нагадую, що ябедничати не гарно. Тобі слід трохи менше гуляти, бо хоч ти і йдеш на золоту медаль, все ж доволі часто тебе також не застанеш вдома вночі. Десь свій час проводить Поліна, я хоч знаю». Вчора бачила її на даху сусіднього будинку, і вона грала на флейті увесь час. Тож за неї моя душа відносно спокійна. Власниця Шанельки Альбінки помітно обурилася, але сперечатися з матір'ю не стала, адже мала надто хитрий габітус характеру. «Вибач, мамо!» – відразу зробилася улесливою і, ледь не кланяючись, додала. «Піду займатися навчанням!» Іди, доню. Мати з поліною залишилася на кухні самі. Ну, а ти що скажеш? Вчора повернулася пізніше, ніж завжди. На тебе це не схоже. Я не спала і помітила, що ти мала надто вже сумний вигляд. Щось трапилося? Флейтистка була приголомшена. Мати ніколи в неї такого не питала. Дівчина очікувала розмову про навчання або ж про її таємне захоплення, яке так нахабно викрила ненависна сестра, наче то смертельний злочин, але точно не цього. «Мамо, мене Іван покинув!» – хотіла спокійним голосом відказати простачка, натомість все те лише беззвучно проплямкала. І тут сльози градом зірвали з її очей. «У тебе голос пропав, чи що?» – злякалася матір. Поліно навпевнено заківала. Мати ловила на люту. «Вчора ти малася зустріти з Ванькою. Це якось пов'язано з ним?» Дівчина спробувала сказати «так». Не вдалося. Знову довелось кивнути. «Покідьок!» – зробила навдивовижу влучний висновок мати і обійняла дочку. Сподіваюсь, це швидко мене, бо інакше доведеться йти до лікаря. Та як ти будеш відповідати на заняттях? Посидиш удома, відпочинеш. Поля заперечно замахала руками, намагаючись щось пояснити. Зрозумівши, що так діло не піде, мати принесла їй листок паперу та ручку. Я не зможу лишатися вдома завтра, бо потрібна у ветеринарній клініці. Завтра ще більше роботи. Хутко нашкрябала дочка. Ненька важко зітхнула, однак заперечувати не стала. "Слухай, а", трішки тихіше заговорила вона. "Тут така справа. Знаю, це може прозвучати досить дивно, проте нас з батьком дещо хвилює, і були б вельми вдячні тобі, якби сумніви помітно мучили жінку, тому її голос дрижав. «Ну, якби ти дізналася, де Анжела постійно бере гроші?» Мов би думки прочитала. «Невже для того, щоб тебе почули, треба навпаки – втратити здатність розмовляти, опинившись у страшенно некомфортній ситуації, коли силуєшся, а лише пара з уст? Чому, коли ти можеш і говорити, і кричати, тебе намагаються заткнути?» А коли плачеш, не в змозі вичавити себе і слова, починають благати про протилежне. Світ дурний, чи люди в нім? Доню, з блиском на очах, звернулася мати, взявши її за руки. Ну, заговори! Заговори? А чи не ти, мамо, раніше часто репетувала навпаки? Замовкни, замовкни! А тепер заговори? «Та й то навіщо? Аби відповісти, чи готова я стати шпигуном для Анжелки?» Кисло зметикувала дівчина. «Ну, добре, я спробую якось розвідати те, про що ти мене просиш», – байдуже написала Поліна в глибині душі, чуючи щось недобре і не бажаючи взагалі пхати свого носа у цю справу. Вона зовсім не горіла бажанням помститися – та й хитрощів у її характері налічилося би менше, ніж мало, хоч і було так неприємно та боляче у зв'язку з вчорашніми подіями, що хотілося просто розчленувати сестру, нагодувавши потім тим м'ясом собак. Простачка зайшла до себе у кімнату, впала на ліжко і, як у моменти найбільшої радості чи найсильнішого смутку, вімкнула в навушниках улюблену музику». З Анджелиного програвача пищав якийсь чи то хлопець, чи то дівчина, вона ж сама сиділа над зошитами і смоктала своїми великими губами олівець. Полі довелось гучніше зробити у себе звук. Через три хвилини прослуховування дівчина збагнула, що не хотіла б, щоб собаки їли м'ясо, яке по суті вже на відсотки 80 складається із силікону, А те, що Іван проміняв її на Анжелу, ідентифікує його як Бовдура, котрий ведеться на штучну красу. Отже, він такий же фальшивий. Значить, нема чого і журитися. Набравши повні легені повітря, Поліна відклала навушники в бік і спробувала будь-що буде та лише б звільнитися від цього негативу, почути радісний звук. Звук волі. Вона хотіла закричати «Я вільна! Я жива! Я щаслива!» як полюбляв один з братів її подруги Ніне і як робила й сама раніше, постійно лякаючи цим сестру. Однак, знову ні звуку не вирвалося, крім якогось непевного кряку. Їй здалося, що вона тільки напівшепотінням видала ці слова або ж взагалі те лиш примарлося О Мортен Гаркєт так легко та вільно ти своїм голосом протинаєш довколишній гамір, змушуючи янголів кружляти, коли я лиш на ледве чутний шепіт здатна. Бесило констатувала флейтистка. Певно, вона втрачала глуст, а назва пісні, котра саме почала звучати We'll Never Speak Again, розсмішила, зважаючи на її теперішній стан. Двері до кімнати причинилися. Діловитими рухами бурчик прошкутильгав, спинившись навпроти Анжели. Невдоволено забурчав і всівся на місці, зненацька підозріло покосивши на неї очі. Потім почав повільно крутити задом, як це зазвичай роблять коти перед стрибком. Щимить, і він увіп'явся дівчині в руку зубами та кігтями, активно відштовхуючись задніми лапами. а а Осатаніло заволала сестра. Шанелька Альбінка лишень поглохливо цявкала, ховаючи модну морду в подушку. Поліна заклякла на місці, не знаючи, що й робити. Не раз читала, що коти – не собаки і не здатні захищати ім'я та честь свого господаря. «Лязь!» – пролунав удар. Бурчик відлетів на підлогу. «Стерво!» «Як ти посміла підняти руку на мого кота?» Беззвучно скрикнула простачка. Не тямлячи себе від гніву, Поля підбігла і вперіщила Анжелу по обличчю, хоча раніше було навпаки. Королева краси загалайкотіла і мерщій чкурнула до матері. Полилися нові порції доносів. «Мамо, вона понівечила мені лице!» «Спершу натравила свого кота!» Він накинувся на мене, а потім ще й сама відлупцювала. «Я ж казала тобі, ця лисиця лише вдає із себе миролюбну. Всі ці рослини – тільки прикриття. Я ж тобі казала, що вона слухає якусь скажену музику, а під її впливом потім хоче мене вбити. Заборони їй слухати. повикидай всі ці вазони, а того дурнуватого кошака взагалі потрібно приспати. Він хворіє сказом». «Зараз я тебе присплю, дурепо!» – розлючено подумала флейтистка. «Заборони їй говорити! Заборони їй слухати! Дихати мені ще можна?» Та на образи не було часу, оскільки кіт не самовито Поліна схопила бурчика і чим душ помчала до ветеринарної клініки. Раніше він не потрапляв у подібні ситуації – Вирізнявся дуже слухняним характером і ні на кого не нападав, а такого роду потрясіння пережив вперше в житті. На щастя, хвилювалася дівчина даремно, і все минулося, варто було йому вколоти заспокійливе і налити трохи молока. Поліна з котом на руках вже поверталася додому, радіючи, що не застала нікого з друзів-колег, котрі відразу почали розпитувати про її голос. Аж раптом впізнала сестру. Вона крутилася біля дорогої машини. «Ми веземо тебе у готель, як і домовлялися!» Почувся грубий чоловічий голос. «Ти віддаєшся чотирьом за одну сесію і отримуєш обумовлену суму!» «Так, звісно, як і домовлялися!» Погодилася Анжела. «Що у тебе з рукою?» Спитав інший. «Кіт подряпав!» Похилила голову дівчина. «Запам'ятай! Лише я вирішую, де і скільки подряпин тобі наносити!» Знову пролунав другий голос. Він звучав урази м'якше, однак цей владний тенор не лишав жодних сумнівів, хто з них господар. З авто виснулася рука і гучно ляснула Анжелу по щуці. Вона схлипнула, після чого покірно сіла до машини. Транспорт швидко зник з поля зору, завернувши за ріг вулиці. Поля ледь не випустила бурчика з рук, що вже мирно дрімав. «За одну сесію?» – подумки перепитала себе дівчина шоковано. «Навряд чи це якось пов'язано з навчанням. Я, звісно, давно цікавлюся БДСМ філософією, але...» «Невже це справді тільки-но відбулося на моїх очах?» І як про таке тепер сказати матері?